Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast szeptember 17-ei, plusz-minusz álfa című 27. adását halljátok. Én szed Átán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én megkörtes, igaz? És van légi lé jelenségünk mára is. Bár ez csalás, mert most egy rádióműsorban fogunk egy, egy internetről letöltött mv 3 fájban fogunk egy videóról beszélni. Mindig ezt csináljuk mostanában. Ezt megfigyeltem. Ez, ez egy ilyen rádiós műfaj. Van egy nagyon hosszú részben, részben ilyen, hogy hívják azt, amikor gyorsított a felvételt, mondjuk szépen angol szóval. Benny Hill. Nem, nem a másik fajta összerakott videó, hogy kutató csináltak, egy évet töltött egy antartixi bázison, ott építik, lapátolják a bázisnak, a kis egyébként megemelhető motoros talpaj alá halvat, hogy magasabban álljon, megy el, nagyon gyorsan az éjszaki fény a bázis felett, jön a hajó, kirakodják belőle a cuccot, berakodják a szemetet. Rendkívül látványos 13 percben összesülítve egy év az Antartisan, a legjobb videó mi héten a kezembe került, és van benne égi jelenség az éjszaki fény maga. És a stop motion volt kifejezés, amit kerestél. Stop motion, köszönöm szépen. Vagy a time lapse? Az is egy jó kifejezés, és valóban az is az még inkább, talán a time-lapse még egyen jobb. A stop az inkább ilyen bábfilm forgatási metódus, amikor fényképekből rakjuk össze a videót, amik mondjuk nem 60 készül belőlük egy másodperc alatt, hanem sokkal kevesebb. Közben megnéztem, mert a kommentelők rögtön elkezdték azon filózni, hogy lehet-e ilyet csinálni másnak is. És... Már még kiköltözni a ra Pontosan, egy mérnököt, egy jégmozgás modellezőt és egy asszisztens archivistát keresnek szeptember 29-ig, aki pedig tovább szeretne írni a CV-jét, az két-három napokat még tud nyerni, bioakusztikus adatmenedzsert, azt, 20, azt október 2-ig lehet leadni, villanyszerelőt ig keresnek, vannak még, még olyan dolgok, amit még ennyire sem értem, hogy vajon mi lehet a munka, ebből is van még kettő. A bioakusztikus adatmenedzser az mindenképpen érdekesen hangzik, nem? Aha. Az a bioakusztikus adatmenedzser az az ember, aki a saját szájával beszél és ért az adatokhoz. Ó, oh, tényleg. Ez uh, olyan, olyan, mint a portásnak az input output menedzser? Nem, nem rossz, nem rossz. Uh, Mindenesetre kvalitás alánszat és uh, és kvalitik kontrollt is kell gyakorolni a, a ingested détán. Tehát Munk. valószínűleg időnként beszélni kell az a, arról, hogy mit aznap reggel. <gül> Aha. Hát, nem tudom, én mennék. Ti mennélte? nem is egy év, hanem kettő. 27 hmm. órás munkahét. Az te munkanap. Igen, az is lehet egyébként, nem is rossz. Úgyis sötét van végig, szóval. Azt mondtad, 37 órás munkahét. Igen. És utána, mi csinálsz? Hát érted, az kevesebb, mint nekem, vagy neked. Három órával, igen és, és akkor hazamész, átmész a másik kabinba, és hogy nézed a falat. Miért lehet, ez az vagy, de legalább nem dolgoztatnak halára. Bármikor elmehetsz, érted? Itt ja, tudom, ó, strandolni, vagy na, teniszezni, nem. vagy valami. Lemegyek a sarki igluba. És akkor még azt elmondom nektek, csak át kell váltanom magyar forintba hogy mennyit keres egy ilyen, hogyha... De nincs, ahol elköltened! Nagy hát, volt annyi... Otthon. ...nő. Annyi bála. Igen, igen. Sok a vadász és kezés a fóka gondolom. A mert... akinek minden kikötőben volt egy fókája. <gül> ez szerintem ez szép kép. Vagy ah, esetleg... Éves, éves bért adnak, és... hát 8 és 10 millió forint között lehet összeszedni, amiből ugye semmit nem tudsz elkölteni ott. És hát képnyévet leg... kell ott tölteni. Műholdas internetre. Egyrészt Én... meg egy live jazzmin előfizetésre. Ja, és akkor a hobbiként elkezdesz camberlozni az Atatiszról? Most <gül> <gül> képzeld azt, a megrendeljük, amikor először valaki lehúzza a nagyon nagy fekete, névéreplő <gül> céges bankátjáját és kint rámúdott a pingvére. <gül> vagy mondjuk a tehenyre. Én a, én a hatalmas, vastag, sokréteges parkának az óvatos strip tízét képzeltem el. Egyébként van egy olyan, olyan részlet, három percig megy a videóban, ahol elmennek kirándulni ilyen snowcate majd tábort vernek. Nagyon szép közeli arról, hogy hogyan fűt az istentelenül nagy fűtőtelészetményű gáz cuccos, amit ott vittek maguk, meg rotyog rajta valami kávé. Ülnek a sátorban, kártyáznak, és pajkosan ki van a vonorák legfelső <gül> Na, én már nem tudom, hogyan utaljak még arra, hogy tehenek, tehenekről lesz szó. Oké, okay, jó, leszőttem. akkor adjuk át adj, Gáspárnak a, a Gáspár, legyen szó jól. tehenekről. Az internet és a tehenek amúgy is egy termékei téva. Hát még, hogy összekopcsik a kettőt, és bekötjük a teheneket az internetre. Vita hogy ezt teszi egy farm sx -ben. De én azt szeretném kérdezni, hogy wireless, vagy eternettel? <gül> hát drót nélkül, tehát A másik gondolom csak azért most csinálják ezt meg, mert 10 évvel korábban annyi switch-et, meg annyi méterkábelt venni, nagy macerá lett volna. Elképzeljük azt a, azt a legelőt, ahol középen van egy nagy switch, és aztán minden tehénhez vezet egy marha-os szuveternetkábel. Egyébként már ezekkel az állatokkal majd később dosolni, vagy új nevével stand a. Túl támadást indítani a csorda ellen. De már al alapból az is, hogy képzeled egy épíci met kiosztani. De, De most a most <gül> Hogy állnak sorba a tehenek az etetőnél, és széna, víz. IP cím. Széna, víz, IP cím. Hát meg DHCP nélkül ez, ez halál lett volna. Na jó, mondjuk el most már tényleg, hát a kedves hallgatókat. Hír a... hogy nem is érdekes. Tehát mondom, üze, teheneket kötöttek be internetre, szer egy Farmon, azért, hogy tekeljék őket egészségügyi, ilyesmi igen, de ez azért az érdekes, hogyha más mintát mutat a tehén mozgása, mint korábban, akkor meg kell vizsgálni, nem e beteg az a szegény állat. Egyébként ez a sima, olyan GPS-es, trekkelős story, de így megfogalmazva nem annyira érdekes, mint az, hogy... Hát egyáltalán nem. De várja, -e felett te teheneket, még Google earth vagy Google Maps-re. Nagyon remélem. <laughs> vagy van hozzá van, saját cuccos, app, akkor már a jó orcs biztos, biztos lesz eh, Twitterbot is hozzá, úgy, van a. a... A londoni hídról, hogy, hogy mikor uh, áll fel. Nem áll. Oh, Hogy mondják, amikor a híd? A teheneknek szinte soha. Azok a bikár. Amikor kinyílik a híd. És akkor azt az, mindig írja a, a twitter hogy hát én most ebben ennek a hajónak nyílok ki. Ó, a jó. Be egyébként, hogy, hogy a Costa Concordia, az nem tudjátok, hogy hogy áll. Hát én, én, én ma néztem egy óráig a közvetítést, de nem tudtam volna megkülönböztetni az élő közvetítést egy félperces animált kis mutatják a hajót oldalról, mutatják a hajót szemből, mutatják a hajót közelről, mutatják a hajót oldalról. Ugye ez az a nagy hajó, óceánjáró hajó, ami, ami egy kicsit közelment a partokhoz, mert a kapitán ki akart tintegetni egy haverjának, és sajnos felborult. Faroltak és, és, és nagyjából egy éve, talán legalább egy éve ott, ott hever a, a Olasz partoknál egyébként, jól emlékszem. Igen. Igen, igen, és, igen. Giglió szigeténél. Most éppen nekiálltak azt oldalára dőlt hajót felállítani, hogy végre eltakarítsák a romokat. Urak, a csecbe bedobtam egy képet, egyrészt este van ott is, ezt egyébként ki lehetett számolni. Jó, már azért kint van egy másik. Része. Része. A koszos részéből már egy nagyon sok látszik, de azért még nem áll ez a utc. Mm -hmm. ah. Jobban kéne húzni a másik oldalról. Gondolom van egy Twitter-csatorna, ahol lehet jó ötleteket adni a munkásoknak. Húzzátok már jobban! Na de viszont... Já, jártak ebben a hétvégén egy ilyen mtg anyag. Egyébként ott azt írták, hogy a, az Eiffel tarony súlyának kétszeresét építették bele a, az emelő, meg az eldöntő szerkezetbe acélból. És még ezzel is lassan megy a dolog, meg nem tudom, nyolc uszály, meg milyen hosszú, milyen mély. Nagyon sok vas van ott. Akkor mágnessel nem menjünk közel. Ez miért burszedik ki egyébként? Biztos meguntanak. Feltételezem, hogy hatalmas nagy pénzeket ölnek ebbe a dolgok vele, és feltételezem, hogy ez jobban megéri ki, megpróbálni ezt így kimenteni, mint, mint építeni egy új hajót. Hát ez lehet. Hát van a másik, hogy, hogy még tovább döntöd, és utána leparkettálod azt a falat, ami lefelé néz, és kiadod a turistáknak... <síns> és végteremben végterem tud szólni majd rajta a Szelindion, és tökéletes lesz. <tok életes> Csak nagyon kell kapat, az orvomert csúszós. Sosem fogom elengedni. De engedd el, engedd el, kérlek, és akkor beszélhetünk a lányok és az internet ennél sokkal érdekesebb témájáról. Mert hogy a tinilányok meg, megemlékeztek a maguk módján a szeptember 11-ről. Nem tudom, hogy mi volt a provokáció, mögötte. Mindenesetre aznap nem a repülők, meg a Never Forget, meg az trending éltek a Twitteren, hanem az, hogy Zajn nem egy terrorista. Ahol is Zajn a One Direction tini bandánk az egyik énekes, aki történetesen pakisztáni. Azt hiszem. Vagy valami hasonló. És bűtőltesen sokan, nagyon sokan letvitelték uh, ezt, meg tiltakoztak, hogy őt terroristenek veszik. Mások pedig simán öntötték öntöttik rájuk a benzint, és az egész nap el tartott. Most már orosz tweeteket is látok egyébként a témában. És akkor, ha jól értem, a tweetek lényege az volt, hogy de igen, de nem, de igen, de nem, de nem, de igen. Hát amilyen egy boybandekről szóló vita, az esetek 99 ában mm. szól. Mm -hmm. Igen, igaz, igaz, igaz, igazából ebben, ebben az a szép, hogy régén is volt ilyen minden bizonyal, amikor az iskolodból a megtépték egy az emberek azért, hogy a, a Tégedből thatből kinek ki lesz a pasia. Viszont akkor nem láttunk rá ennyire ennek. Itt most, most ez már világszinten megy. Mm. Volt egyébként a héten valami, valami olyan cikk, ami szintén körbejárta az internetet, hogy a, hogy a világ legborzasztóbb szelfiei. Azt láttátok? Az nem sikerült még? Nem várnám, hogy elő tudod szedni, akkor mindenképpen. Mert... Ha elő tudom szedni, akkor mindenképpen. De addig is, hát itt van egy. Egy app, amit nem tudom kitet be, az írta az, hogy nagyjából a kedvenc kategóriája, de vitába fogunk keveredni előre szólok. Jelentkezek akkor gyorsan. A HG.hu írt arra a építészti képeskedő apról, ami körbezavar Budapesten, hogy modern építészti csodákat nézzel meg. Van benne információ, van benne Google. Nem is Google ér, ki Open Street webre építették rá és lehet benne, ráadásul még öcsik is szeretni, hogy mekkora ah. a Budapesten. a Budapesten. Pusztán a vezetett túrák miatt mondtam azt, hogy ez, ez egy ilyen haranyos dolog, és életemben nem láttam én ennek felhasználódott valójában, de legalább jó pofa, az én mindig szoktam szeretni. Hát igen, ezért azért ez olyan turistásabb, ami egy elég speciális szeletére lő a turistáknak, az építészet iránt különös figyelemmel viseltető turisták számára jó ez a dolog mert hogy ugye csak is építészeti szempontból érdekes épületek kerültek bele ebbe az applikációba, ami hát... Igen, azt amúgy nem értem, hogy, hogy miért kellett tenni külön aplikáció, mert hogy van a, azt aki fejlesztett kifejlesztett Guided Hand nevű, nevű cuccos, ami eleve iPhone-ra és android is elérhető, ez, a, ez a, az építészetes, ez egyelőre csak iPhone-ra jött ki amiben simán lehet belerakni újabb túrákat. Abban van például ottli hajnali háztatőkének a végigjárása, meg egy csomólyan budapesti vezetett túra már, és ott megvan annak a lehetőségei ingyenad, meg lehet fizetős túrát rakni beled ráadásul. De Ádámannak vannak a csívmentjei? Azt hiszem nem, amikor legutóbb hát... Akkor ez az okol. Vagy egyébként én rájöttem, vagy egyre biztosabb vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok olyan szoftver, meg, meg könyv, meg alkalmazás születik, ami, ami hát egy jó ötlet tett, tett követ, és a jó ötlet és a tett között nem történik meg az a google keresés, hogy vajon van-e már ilyen a világon. Illetve a remek portfólió alkalmazás is ez. Tök csinos, ott van a fejlesztőknek a neve, We're, we're Hiring, vagy We're for Hire. Uh -huh. Igen, mi már egyszer feltártuk kereket, akárhány alkalommal újra képesek vagyunk rá. Valahogy így lehet. Jó, egyébként az apmaga az... Ja, Csini, minden rendben van vele. E, mert próbál, gondolkodtam is rajta, hogy le is töltöm, és akkor így megnézem, de aztán rájöttem, hogy de ez végül is, úgyse érdekel, hogy egyébként az építészet érdekel, meg talán kíváncsi lennék arra, hogy melyik 20 épület került bele ebbe, de ezt bőven el tudnám képzelni, a HG Hun, ha már ott írtak róla egy cikkben, ahol szépen egymás alá van téve a húsz épület fotója, és egy-egy mondat arról hogy kiépültette. Sőt, hát, ha már ezt szeretnénk, akkor a HGK úról igazából megjelenhetne a posztban, már rögtön ez a cikk, ahonnan uh, átrehetne egy útikönyv, és vissza is mentünk 1920-ben. Megvan minden. Uh, bezzeg az nem 1920-as dolog, hanem nagyon 2013-as, amit a Disney csinál a szegény kis hableánnyal és a oh gyerekekkel. Uh, megvan ugye az, hogy mennyire az hogyha valaki előveszi a mobiltelefonját és villog vele van világít vele. mozi moziban? Az megvan. Ez még talán a pattogatott kukoricás embereknél is zavaróbb. Na no na, én egy pattogatott kukoricás ember vagyok. Akkor veled sem vegyek moziban. Én beszélgetős, de velem már voltál, úgyhogy... A moziban beszélgetés az teljesen oké. De a pattogatott kukoricás mint olyan, mintha... Tudod, van az a vízseppes kínzó, akármi, hogy az... Cseppeg, cseppeg és nem tudsz semmit se itt nagyjából ez nekem a, a patogató tukorica. Perec, az oké okay lenne, morzsájú, nem érdekel, de az legalább halk. Hát, Mikor, az neked az rántott csirke, fasírtos szendvics. Tök jó, csámcsogjon, nem érdekel, sokkal hallom, sokkal nekem. kevésbé irritáló hang. Neked gaz, azt hiszem, hogy ajánlhatjuk egy. Van egy új találmány, Torrent a neve. Le lehet tölteni filmeket otthoni megnézésre. Ez egyébként neked és minden szociálisan, eh, hogy is mondjam, csak challenged fiatal embernek és fiatal hölgynek egy Hát köszönöm. <laughs> Bocsánat. Élek, hát figyelj, azért a patogot, kukorica az évtizedek óta része a mozéleminek. Most már itt Magyarországon is hogy bevezették ezt a tudat. Nem is járok az ott az Nem is a hatalom jobb a, a mozik, hanem a filmek. Hmm. Túl szigorú vagy kelt. Igyekeztem. Kérlhetetne nekünk. Nem szóval szóval, is szóval tudom ez ha, a már a gyugati kultúra bukársán tartunk. Um, elejét vette a, a Disney annak a trendnek, hogy. Emberek véletlenül rá ellen a telep véletlenül. Ha megnézik, hogy hány óra van, megnéznek egy esemást, és ezzel körbevilágítják az egész mozitermet. Mi az, ha mindenki vinne magával egy tabletet? És ráadásul az összes gyereknéző. És ráadásul az összes gyereknéző. Ugyanis újra fogják vetíteni egy pár moziban a kis herceget. Kis herceget. a bleányt, hello. Ha valamelyik kicsit. Szomorú halott gyerekekről van szóna. <síns> <síns> uh, és mindezt úgy, hogy, hogy valahogy szinkronizálva lesz egy speciális iPad alkalmazás, amin még több mozgóképet nézhet a világítófejületen a néző, az ifjúság. az ishűség. Mit kell ezt csinálni t. egyébként? Ezek után simán nem felépíteni mozit hülyeség. nem kell vetítő, nem kell DRM, nem kell szírszal, nem kell vászon. Egy csomó embert beültetünk. Egy teremben, ahol a saját tabletjükön megnézik a filmet. Egyébként nem tudom. Kicsit még érdekel is, hogy ez hogy működik, mert ez Akell jó is lehet. Most, tehát ez nem az a fajta mozinézés, hogy mi néző mozit, de, de ez az csak egy lehetséges hagyománynak a megnyilvánulás. Ott van például a, a Bollywoodi film, amit nem láttam még sose. hogy ott a táncmetétek alatt a nézők is táncolnak. Jó. Hát ez egy sokkal közösségi... Hát meg ott van a Rocky Arad picture show, amit uh, ugye az igazi rajongók azok úgy néznek meg, hogy beöltözve, és mi. Minden... Jó, hát ott meg az, hogy van egy, van egy annyira szarfilm, film, hogy azt az valahogy fel kell dobni. <gül> <gül> úgy érzem, hogy csomó fog fogok az, az a mai rész is Igen, ez is. a barátok szerzése adás ismét. <gül> <gül> Prost, minúsz Azt ne felejtsük el a konkrét hírkapcsán, hogy gyerekeknek szól ez a történet. Körülbelül ugyanazt a közösségi élményt hozza vissza a moziból, amit a bábeló már sokat láthattunk, amikor a gyerek egy emberként kiabálja, hogy mögötted, mögötted, vigyázz! De ezt tök Ugyat... a kijelzőnek is, nem? Majd a vászonnak. De ez is, De nem valahogy ez. Szóval készült egy ilyen kis reklámfilm, vagy egy ilyen film, amit a Disney mutatott be, és ott, ott látjuk a kis nézőket és az anyukáikat, akik tartják az iPad-et, és nagyon vicces, mert a, a reklámfilmet, hát legalábbis amikor először megnéztem, többször nem akartam, de először megnéztem, akkor az ilyen, ilyen mocapnak tűnik. Tehát mindig felemelik a, az iPad-et, amin egy állókép van, mindig, aminek semmi közel nincs, csak a látott uh -huh. eseményekhez. Tehát, hogy az egész olyan, mintha a vászon előtt állna egy rendező bácsi, aki azt mondja, és akkor most mindenki emelje fel az iPad-jét, és integesen. Úgyhogy elég nehéz ebből kideríteni, hogy vajon mi lesz a valódi Tehát ez valójában a, a felnőtteknek a gonosz, gonosz trükkje, hogy, hogy nevessen azokra a szegény kicsi gyerekeken, akik még nem tudják megkülönböztetni, mi a valóság. Nehéz hát, lenne elképzelni, hogy a Disney ezzel ünnepli a kis az, nem tudom, ötvenedik évfordulóját, vagy a harmincadik? Ahhoz képviselni, hogy tök volt tartja magát. Igen, nem Mert, Megyünk tovább. <gül> Most miért nem, a szível nem, ütött, nem mi... hogy nem öregszik a kis hableány? Itt, itt van, egy rajzfél, az itt van a de hogy miért nem milt már a kis hableány, és tényleg adott <gül> Hát a, esetleg a kis hableány kettő a kis hableány. Too kis hableány, too furious, vagy valami. <gül> vagy esetleg a nagy hablány. A nagykövér hableány, vagy habasszony. A habnő. A habasszony. <gül> Talán mégis még inkább menjünk tovább. Jó, talán menjünk tovább. Most már egyetértek én is. Um, van egy, egy csomó izgalmas hírünk például arról, hogy mi van a Twitterrel. a pénze szerintem. Um, ki, nem, a Twitter nem, nem nem, nem a, nem jó, a Twitteren. Kodáig. Hát, ja, úgyhogy inkább beadott valami papírokat. És kiírt a Twitter a Twitteren, hogy hát bejelentettünk egy titkos IPO-t, azaz tőzsdére fog kerülni a cég. Az az alapítókból egy... De nem sokat tudni egyébként ezekből. Kellte megnézted, hogy mi is az a secret IPO, és én é, még azóta értem igazán. Van valami olyan tőzsdérvonulási módszer, amiket ilyen kis cégeknek találtak ki. Tőzsdérvonulás light vagy tőzsdérvonulás 1,8 os ami, ami azzal jár, hogy nem adsz be minden papírt, elég csak azt hiszem két évnyi, és hogy könnyebb öle kiáltalálni egyébként ha nem olyan IPC hangulat, hogy téged meg akarnak menni nagyon sok pénzért. Mindezt a Facebook, meg a Groupon, meg az összes ilyen mostanában IPO-zott uh, technológiai cégeknek a csúfondáros elfeleklése, vagy uh, tőzsdek tőzsde katasztrófája után egy ilyen... Ez az előtt volt a Facebook, az amikor akkor tavaly, tavaly ment nem? Igen. És hogyan most egyébként a Facebook, mert ez persze rosszul indult, vagy az várható is volt, de... Hát nem csak hogy rosszul indult, hanem ott mindenféle ilyen insider trading-gyarús dolgok voltak. Meg ott eléggé úgy nézett, hogy valójában az a... az, a, az akik őke, őket a tőzsdére vitték, azt mag a Sachs volt, de lehet, hogy most teljesen ne, ilyesével... nem, az biztos nem. Megnézem. Addig beszéltek. Jó, és, ah, és Facebook IP-ét írtam, és tök mások jöttek ki. Ó, jó kis Facebook-sör, de jó lenne, Na, de valami közösségével leülnénk köré, és néznénk. Uh, találtam egy tőzség a Google segítségével, az alapján ilyen lassú növekedést lehet látni, az egyéves. Facebook, Az lesz minden. Igen, igen, igen. És hogy idén, uh, idén július vége, augusztus elején ugrott meg igazán. No, mi történt akkor? Semmi. Nem tudom, próbálom valamit valamihez kötni, valami dátumhoz, de Istenhez nem sikerült. Visszajöttek a kisbefektetők a az lehet. Kihozni belőle semmit, illetve ehhez nyilván sokkal többet kellene érteni a történet tősde grafikon scrollozásához. Minden esetre van egy olyan pont, ahol hirtelen ahol sokkal több a kék a képen, mint ami korábban volt. És hát de ez jó. A lényeg az, hogy már mostantól akkor ezek szerint lehet Twitter részvényeket is venni, és gondolom, hogy ezt a, a kisbefektető is megteheti. Tehát, hogyha IPO történik, ami az Initial Public Offering jelenti, azaz a nyílt tősdére, tehát egy, egy nyílt ZRT, vagy NRT lesz a enyertő. Twitter, NRT. Igen, úgyhogy majd vehetünk, vehetünk Twitter részvényt és aztán viccelhetünk azzal, hogy akkor az most fel vagy le, és hogy igazdagok vagyunk előssze. A következő ilyen pénzhatalom, adat szereplőnk az a Netflix, aki elindította a szolgáltatását Hollandiában. Jaj, de jó, közeledik hozzá. Úgy is meg fog állni, mint az osztrák határon, Igen. és uh, csúnyán néz majd hegyes halomnál át a másik oldalra, de én annyira várom, hogy legyen. Igen, ezzel sokan mások is így vannak, hogy a Netflix olyan jónak tűnik, de hogy a Netflix el tudja dönteni azt, hogy mi az, amit ők leadnak pontosabban, hát, hogy minek a vetítési vagy sugárzási jogait szerzik meg, ahhoz a hírek szerint, és ezt maga az egyik Twitter vagy Netflix potentált nyilatkozta, hogy megnézik a torrent oldalakon, hogy mi az, ami nagyon menő, hogy melyik sorozatot vagy showt, tehát tévéműsort érdemes, vagy nézik, töltik sokan, és amelyiket sokan töltenek, annak megpróbálják megszerezni a jogait. Érdekes egyébként, mert az a, a téma, magában, hogy ezek nem. Tehát, hogy ezek között mérhető eltérés van. Hát de hogy a fenében lenne otthon van. Melyik forma melyik is adat népszerű melyik országban? Biztos hogy ennek megvan a maga nagyon érdekes dinamikája, hogy, hogy mit teszi az, az, az adott csorazatot az egyik országban népszerűvé, a másikat, másikban pedig kevésbé népszerűvé. És talán még azt is el tudom képzelni, hogy erről tehet az a forgalmazó, akinek a portfóliájába tartozik, és hogy jó helyi kampányt találnak-e ki, vagy sem, hogy van-e DVD megjelenés, vagy sem, hogy a PTV, tehát a fizetős előfizetős tévécsatornák játsszák-e, vagy sem. voltak azok a magyar gyártássorozok, amiket még le se töltöttek. Volt ilyen, amelyik ennyire kínosan járt? Most keresek uh, hozzáférhető adatokat, de úgy emlékszem, hogy más lakókat az például nem csak, nem csak egyszerűen bebukott, de konkrétan visszaszíteni sem lehetett annyira. Én becsülete to tolva tesztem bele egyrészt abból, hogy lehet, hogy kettőt is, de mondjuk nem volt jó szegény, szóval... <síns> <síns> igen, ez a probléma. Mm. Ez, ez ugye azon ritka magyar sorozatok közé tartozik, amiről még a megrendelő is belátta, hogy ez bizony nem érdemes tovább tolni, és... Viszont azóta is pereskednek az adatokért, hogy mennyibe került az a magyar népnek? Nem pereskednek tovább, mert pont a tonta héten volt hír, hogy kiderült, nyilvánossá tette az adatokat a, a, az MTVA, és most csak a szalag emlékszem, hogy 80 milliót fizettek a bezárás érdekében. Tehát amikor elkaszálták a sorozatot, akkor ez 80 millió forintjában került a... Hát a magyar adófizetőknek, hogyha ilyen módon akarom ezt felfogni. Az a kínos helyzet, hogy eltűnt a torrent oldalról a só, mindegyikről, amelyhez hozzáférek, nem kijelenthetjük, hogy nem volt népszerű. Jó, jelentsük ezt akkor ki, és ugorjunk a következő hírre. Ez egy, ez egy olyan izgi kis semmiség, egy... Felvásárlásról van szó, a Google vette meg a Bump nevű alkalmazást, ami egy nagyon menő cucc. És majd úgy működött, vagy <coughs> úgy történt az az elsvétel, megpróbáltak összeimtelni a telefonjukat. Twitter egymásnak mentek a, a metróban, és a telefon azt szándéknak érezte, onnan már nem volt a nem nem volt visszaút. Csak zárójelben kérdezem, hogy szerintetek Szergei Brinnek és Larry Pézsnek milyen telefonja van? Mármint konkrétan. Valószínűleg egy androidos telefon. Te most tippelnék egynek született. Aha, aha, Ezt igen, el tudom képzelni. De hogy végül is ezeknek az embereknek is vannak olyan telefonjaik, amiket úgy. Pont tudod, mint Vannak, vannak telefonjuk, esznek, van szeretőjük, amit ki kell A nem érzike. <gül> uh <-huh. gül> Na mindegy, én ezt szeretném, ha valaki kideríteni, hogy konkrétan Larry Page milyen telefont használ. A Nexus 5 az egy jó tip, de ez most mind semmi, ahhoz képest, hogy a Google megvette a BAMPot, és akkor mondjuk el, hogy a Bump az ugye egy olyan alkalmazás, ami azt teszi lehet, hogy két telefon között fájlokat vigyünk át, mégpedig pedig olyan hogy összekoccintjuk azokat a telefonokat, sőt azt is tudja, hogy egy laptop és egy telefon között jön létre a tranzakció, amik pedig úgy, hogy akkor hozzá kell kocintani a space billentyűhez, tehát a billentyűhez a telefon, és ezt a kocintást fejtik meg tök jól. És egyszer már úgy emlékszem, beszéltünk itt az adásban is arról, hogy vajon hogy működhet a BAMP. Illetve, hogy használtatok már a vadonban emberek között? Soha illetve, én sem, nem hoztam. Én sem, de most kedvet kaptam hozzá, már csak azért is, mert elolvastam, hogy hogy működik a BAMP mert hogy nem meglepő módon a bamp a weboldalán van egy fak rovat, és annak az első kérdése az, hogy hogy működik a BAMP? <gül> és hát úgy működik, ahogy én sejtettem úgy hogy működik, hogy, hogy az alkalmazás az megjegyzi az egészen pontos idejét a kocintásnak, amit persze érzékel a, a belső szenzorai révén, és fel tudja a felhőbe, Gondolom 10 perc pontosan a kocintást, és hogyha a másik telefon is pont egy ugyanekkora, ekkori kocintást küld fel, akkor ők biztos együtt vannak. Gondolom még vizsgálnak ilyen közelséget, mármint GPS alapú, vagy szó szóval hely meghatározás alapú, alapú lokáció van, akkor már ezzel nagyon sokat lehet szűkíteni. És úgy képzem, hogy biztos át lehet vágni a bampot, hogyha körbeállunk öten és a telefonjainkat egyszer egymáshoz kocintjuk. Na, én most már érdekel. Ha legközelebb okay. találkozunk, ezt próbáljuk már ki igen, De ne, már egyszer csalódtam egy sör felett, úgyhogy itt az ideje, hogy valami másban is. Majd, ha csinálok Matti sörözést, most úgyis lassan megvan a száz ember Facebookon. Jó, uh, hát akkor kell csinálnunk. Ilyen uh. jól állunk. De... Aztán 99 volt legutóbb, amikor ránéztem. Nem akarom, hogy beszélgessünk. Kattintsatok rá a like-gombra most, köszi. És akkor csinálhatunk ki poszbulit. Ez olyan, mint a Ccepter party szerintem. Jó, akkor valamelyik hallgatónákkal is megesztük a hűtőjből a csirke mellett. És cserébe hagyunk egy kávékiöntőt. De figyeljetek, és azt szentetek lehetséges, hogy én legyek a századik lájkoló? Nem. Hú. Te még beblájkoltad be, ha most Viszont... Azt a... Aha, igen, 99 lájkolónk van. Sajnos, oh, de én már lájkoltam és hogyha átváltok saját magammal, megnézem hát, hogy hú, de én nagyon szeretnék a századik lájkolónk lenni. Ne, hagyjuk meg ezt a természetnek, már mégiscsak úgy veszik ki az magát. Mi, mi, mi a bajod azzal, hogy az nem természetes, hogyha én lájkolom a Meti Teort? Adás közben. <gül> Na jó, de akkor menjünk szó, vissza szájátom. a bumphoz. Szóval, hogy az van, az itt az érdekesség szerintem, hogy meg azt írja a cikk is, a bit konkrétan, hogy az lesz a nagyon menő, hogyha beépíti az Androidba ezt a, ezt a fájlát fájlátvitelt a, a Google, az tök menő lesz, mert akkor tényleg elég egyszerű lesz fájlokat küldeni két készülék között, ami most mondjuk iPhone felhasználók hosszán tudnának szerintem szentséggel mesélni arról, hogy milyen bonyolult a saját telefonjukra, a saját számítógépükről rászinkronizálni egy saját mp 3 ra zeneszámot, vagy egy fényképet, vagy egy kis videót. Ehhez Igen, képest nem bandosz... érünk teljesen a jövőben, ezt még így szoktam érezni. Igen, és főleg a Apple termékek használata közepette. Hát így, most költözök ki a szolgált tabletemről, illetve ki is költöztem. És uh, volt a használnak egy olyan része, amikor én nagyon sok képregényt töltöttem én arra rá. És akkor az volt a megoldás, hogy kerestem olyan, olyan alkalmazást, amivel a tablet elkezd futtatni egy ilyen webes bászt, ott bejelölgettem, hogy melyiket tölts át legyen szíves a számítógépről, és ilyen webes feltöltőn keresztül átnyomtam végül, mert a másik lehetőség a szaladgál a lett volna. Uh -huh. De ezt két számítógép között csináltad? Ez egy számítógép és egy tablet között. Amennyiben a... nem akarom fel Dropboxozni és le-dropboxozni, akkor ez volt a legegyszerűbb. Uh -huh. Hát igen. Rosszul hangzik, valahogy ezek a eszközök még nem szeretnek egymással igazán beszélgetni. Pedig az egy fontos funkciójuk volna egyébként. Én picit talán még barátságtalanak, amivel egyébként át is lehet menni a következő, következő témába. A picit barátságtalan lesz az átvezetési kulcs szó? Simán Neely van szó, azért hát, picit barátságtalan a piac szemben. Egy ilyen picit barátságtalan asszonynak látszik Neely egy Hogy holland aki egyébként az Európai Unió távközlési biztosa? Igen. Most éppen igen. Korábban azért ezt a héten jöttem rá, hogy ő volt az, az ember, aki, aki oroszlán szerepet vállalt abban oroszlán részt. Hogy a vista ne kerüljön bele a PDF nyomtató, ez a klasszikus azoknak a sztoriknak az egyik, amikor az Európai Uniót baltaként vagy bunkóként használnak a szereplők, hogy szarabb legyen a végén a usernek. Csak akkor az adobi volt az a szereplő. Most viszont értünk cselekszik, úgyhogy egy-egy. Igen, és uh, ugye a múlt héten emlegettük azt a pletykát, hogy azt szivárgat ki, hogy uh, na de kezdjük hátrébről, szóval Néli Cross leginkább arról ismerszik meg ilyen informatikusok beszélgetéseiben, hogy ő az élharcosa annak, hogy az EU-n belül eltörőjék a roaming tarifákat. Azaz, hogy Bármelyik EU tagországban a saját előfizetéseddel, a saját otthoni tarifáiddal ne teszhess, és vagy e, telefonálhass, és ami még fontosabb adat kapcsolatot létesíthessél. E, és a múlt héten, kiszivárgott egy olyan információ, hogy elhintették azt a plegykát. A a rossz meghátrált, miután a négy a legnagyobb európai szolgáltató oda hozzá, és hosszan, prezentálta azt, hogy mennyire rossz lesz az, hogyha eltörlik a roaming aztán kelt kiderítette, hogy nélik Kroosz tweetelt egy olyat, hogy nem tettem le ez irányú terveimről. Jaj, de szépen mondtad, pedig hát inkább volt a lónak a fasza lesz, nem a roaming, roaming eltörléséről való lemondás. <gül> Igen, és ehhez képest pedig most nem olyan régen megtörtént a nagy beterjesztés, és hát az bizony pontosan olyan szigorú és kemény szolgáltatókkal, ahogy azt mindig is terveztenélek rossz, és hogy azt még mindig is szerettük volna felhasználóként és előfizetőként látnunk. Csak hogy egy szó szerinti idézettel állják elő, véget kell vetnünk az Európai Telekom lottónak. Bánalom ezt a kifejezést, mert ma az ügyfeleknek annyiféle szolgáltatás közül kell választani, hogy mondhatni lottóznak. Másrészt így nem lehet egységes piacról beszélni, mondta ő, és ez bizony eléggé így is van. De hogy mit is ígér ennek a távközlési csomagnak a bevezetése, ez lényegében azt fogja elérni, és viszonylag hamar, tehát talán már jövőre, hogy, hogy nem kell majd ilyen extra díjakat fizetni, hogyha külföldön használjuk a telefonunkat arra, amire otthon is szoktuk használni. Illetve még izgalmas ebbe, hogy, hogy felhasznált eszközök vagy tartalmi forgalom típus alapján nem lehet megblokkolni vagy lassítani. Hoppa! A mobil, mobilletezést. Ez a, a Sky Skype-ozás tiltása? Pontosan az. Hogyha ezt jövőre bevezetik, akkor a Telekomnak, aki most vezette be a olcsóbb ennek a tiltását és nagyjából egy jó éve van még, hogy ezt végezheti, majd utána ki kell a a Deutsche Telekom közleményéből kiderül, a Deutsche Telekom üdvözli az európai távközlési szektor konszolidációjára törekvő kezdeményezéseket. És itt abba is hagyom az idézetet, mert mi is üdvözöljük a Deutsche Telekomot. Igen, csak van, nem egészen ugyanaz, mert a Deutsche Telekom azért azt fejtegeti a közlemény további részében, hogy ám, és akkor ott azt próbálják hogy ez nagyon üdvözli, csak azt nem lehetne esetleg, hogy mégsem vennék ki a ezt a sok pénzt. Igen, de azt mondom, hogy piaci önszabályozással hangzik abban a nyilatkozatban. Hát be van bizonyítva, hogy az működik. Csökéletesen működik a a szabályozás. Hát figyeljetek, azért ez egy ilyen, egy ilyen kétoldalú történet, mert most persze mindjárt nagyon örülünk annak, hogy, a, hogy az Európai Unió teljes saját tesszújával ránehezedik a telekó cégekre, és ezt az áldatlan állapotot, hogy drága dolog a telefonál megszünteti. Ugyanakkor, amikor mondjuk a magyar kormány ránehezedik a, a távhőszolgáltatókra, vagy a gázszolgáltatókra, és rezsicsökkentés címén elveszi egy részét a profitjuknak, vagy miüknek, a bevételüknek, akkor meg nem biztos, hogy ugyanennyire ugyan örülünk. Tehát azért ez egy kicsit valóban két, két, két oldalú történet, nem biztos, hogy... tehát lehet, hogy a Deutsche Telekomnak van igaza, vagy lehet, hogy a magyar kormánynak van igaza. Mind a kettő meg lehet azért azt szerintem lehet látni, európai telkós mozgásokat sosem követtem, de még a hazai piacon, milyen kényelmes helyzetben játszanak a hazai telkópiaci résztvevők, és mennyire ügyesen sakkoznak arra, hogy ne legyen versenytársuk, tehát minden maradjon a régiben. Az alapján meg lehet kockáztatni talán azt, hogy a piaci önszabályozás nem minden esetben érvényesül? Teljes terjes terjed, terjedelmében és súlyában, hát igen. Ugyanakkor kérdés, hogy mondjuk a, a magyar energiaszektorban a magáncégek vajon ugyanígy korlátozzák -e a szabad versenyt, és korlátozzák-e az áraknak a valós teljesítményhez konvergáló hatást. Na jó, de erre nem fogjuk tudni a választ, én csak azt akartam belengedni, hogy amikor nagyon örülünk annak, hogy majd mostantól ugyanannyiért ne teszhetünk a mobilunkon, nyaralás közben, mint otthon. Ez lehet, hogy... Vagy hát a telekom biztos azt fogják mondani, hogy ez majd a szolgáltatás minőség rovására, megy, és majd nem jut pénz a hálózatfejlesztésre. Hát vagy simán nyugati árakat fogunk fizetni. És akkor mindenkinek a telefonszemlányháros. Azt hiszem, hogy az EU hatósági árakat is bevezettük. Az sokkal rosszabb hangzik. De mondjuk, amíg nem hangzik el az, hogy legyen non a telefonszolgáltatás, amit itthon már ezért lehetett hallani, közműszolgáltatásokkal, hát addig nem rász ki a hideg meg a frászkarika. Legalábbis nem annyira ijesztő, mint az, hogy legyen non-profit a táfőszolgáltatás. Ugyanint ezeket ezen a héten, uh, hol akciós a, a bérházba szerelhető kandalló, illetve a... Azével, benzínnel működő áramfejlesztő, az nyugodtan szólja nekünk, mert hát ki tudja lehető szükség lesz rá, ha jön a gördülő áramszünet. Na minden esetre, ha már botránynal tartunk, akkor itt van a következő botrány, ez inkább cicaharsz lenne talán, de a magyar blogoszférában, és az Apple fanboyok, és az Apple fanboy ellenzők között tört ki a háborúság, és azt hiszem, hogy az egész egy, egy vihar egy biliben. Annyira cuki szerintem ez a sztori. De te érintett vagy gaz Uh, ja, igen, úgyhogy uh, mondjátok ti inkább. Jó, akkor elmondom. Egymásnak mentek a... de ja, én is érintett vagyok, nem mondtok semmit a konkurenciáról. Aztán Aztán, mivel én is érintett vagyok, akkor ezt nem tudjuk elmondani ezt a hírt, kedves hallgató. Viszont beragom majd a posztba egy szavazás, hogy az iPhone-t hogy kell helyesen leírni, Na és jó. aki arra szavaz, hogy csak kis és nagy P-vel, mert az a brand, azt fogjuk tiltani. Annak küldünk olyan cégeket, akik szerint az ő brandjüket azt kiskapitálissel kell írni, és barátkozza meg azzal is. <gül> <gül> hát, no, szóval, hogy azon vesztek össze eh, emberek a magyar interneten, hogy a iPhone-t azt úgy kell -e írni, hogy a, a márka egy, eh, hogy úgy mondja megköveteli, vagy legalábbis ahogy az Apple írja, vagy úgy, ahogy a magyar eh, szabályok, magyar nyelvtani szabályok ezt eh, Hát mondjuk úgy, hogy erősen sugalják. javasolják. Sugalják. Akár foglalhatunk is állást. Három közül többen vagyunk, akik dolgoztunk már az Origónál, aki sok éven át egészen, ugye tavalyig úgy írta a nevét, hogy két szögletes zárója közé írt a csupa kisbetül a nevet, és ezt minden alkalommal igyekeztünk így írni folyószövegben is. Ezt egyáltalán nem fogadta el a, a világ, vagy nagyon ideges. Felis, de te te. Nem, de mondjuk én nekem a munkám része volt, hogy ne utáljam, most. úgyhogy úgy, én, én azon az állásponton voltam, hogyha egyszer ez a neve, hogy van benne két szöglete zárójel, akkor ez a neve, és aki máshogy írja, az nem veszi figyelembe az, mint hogyha úgy döntene, hogy a fiátot, azt mondjuk mostantól kiátnak kell írni, vagy szerinte úgy kényelmesebb, de hát nem az a neve, és a Jahónak is ott van a Végén a felkiáltója. Azt még sosem írtam bele, például. Egyébként én sem mondjuk ez igaz. Tehát hogy ez is egy olyan nehezebben eldönthető történet. Azt hiszem, hogy itt az egyik főszereplő Angel Day az a blogger, aki elég régóta blogol. Egyébként a. Na mindegy. Szóval, hogy Angel Day pedig azt mondja, hogy akik most. Hosszú ível, vagy nagy ível és kis p akarják leírni ezt, hogy iphone azok nyilván a coca is egy nagybetűvel az elején, és utána egybeírva, csak a kisbetűvel szokták leírni. Hmm. Ez képest a felkiáltójel, felkiáltójel, négy, négy, négy, felkiáltójel, felkiáltójel, felkiáltójel nevű oldalon azt mondják, hogy E! Eh, azt fogjuk így írni. Igen. Atom egyébként, hogy a Coca-Cola második kis céve, meg az M&M's, egy kis embetűvel az, nem is beszélve a KitKat így végigírva simán, nagy k és az összes többi kis betűvel, teljesen jól néz ki. Aha. Hát teljesen jól néz ki, de ugye nem ez a neve. De? Dehogy nem. Tehát ha például jelszó lenne, akkor ugye nem fogok nála. Amikor, amikor Prince éppen azt a nem is Unicode karakter használta a nevének, akkor is Prince-nek hívták. Az igaz, de ő maga nem hívta magát így, mondjuk pusztán jogi okokból. Ezt tudják a kedves hallgatók, hogy a művész, akit egykor prince hívtak elnevezés, amit a Prince nevű énekes használt, egy időben az azért volt, mert valahogy állítólag a, a kiadója úgy vélte, hogy a, a, a, ehhez a névhez fűződő jogokat ő birtokolja. Prince pedig szabadulni szeretett volna a kiadótól, és ezért inkább azt mondta, hogy akkor őt mostantól nem prince hívják, hanem az ő neve mostantól a művész, akit egykor prince hívtak. Erről Hitler Douglas a galaxis utikaló jutott eszembe, ahol miben volt egy, egy rockstar szereplő, aki adózási okokból az adott évet éppen halottan töltötte. Nagyjából a Prince neve is egy ilyesmi azért. Egyébként igen. De... Jó, Meg nem... ott, ott van a másik végén az, az olyan ilyen betűszónok látszó cégnevek, például a KFC ilyen, vagy a BT, ami ugye az egyik a a, a, a, bocsánat, a BP, tehát a, a British Petrol nevű cég, Igen. amit korábban British Petrolnak hívtak, és, és BP-nek rövidítették, aminek már nem az a neve, hogy British Petrol, mert például mert nem többségi tulajdonban van, és emiatt a betűszó mögött nincsen semmi, vagy a KFC, ami Kentucky Fried Chicken volt, de most már... Ezekkel az idegen szívű példák jössz elő, amikor pedig a mi országunknak is van egy ilyen története. Ugye a Fidesz azt már nem Fiatal Demokraták Szövetségének hívják, Hú, az is ideje, hanem Fidesz Magyar Polgári Pártnak. És, a, és azt ugye hosszan súlyolták, hogy a Fidesz már nem a Fiatal Demokraták Szövetségét jelenti, csak egy szó van még a másik egyébként, hogy az Apeket et már nemzeti dolgok, és már hívják. Az egy ennél sokkal bonyolultabb váltás, tehát az nagyon nehéz belelátni a Igen, de a taxis nem azt mondani, hogy az apec tegyen ki, akkor még kitesz a jó Istennek. nyelv az így működik. Hát, de ez egyébként úgy is igaz, hogy mehetsz a Király utcába is, de azért az idősebb taxisok elvisznek a Majakovsky utcába is, és az oktogó helyett is lehet november 7 teret mondani. Az jó, hogy nem, meg a Kalefot. A azért jó az a tér egyébként, mert hogyha olvastátok a Kondor Vilmosnak a Budapest noársozatát, akkor ott pedig az egyik a hitlen, a másik a Mussolini tér, a, az oktogon és a, és a körönd. És a körönd, így van. Így ezeket szabadon át lehet ez még szép nagy terek, tehát jó helyen jó, jól mutat a tábla. De van még iPhone-nal kapcsolatos megbeszélnivalónk, ezen túl is. Igen, igen, igen. Bár Szabó Gergő hitbehozó azt írta a webisztánon, hogy a színes iPhone alapvetően kínálnak szól. Azért nagyon úgy tűnik, hogy mások is rákattantak egy picit. A sárga színű, a kedvencemet, azt már elkapkodták, előrendelésben sincsen. Úgyhogy hamarosan meg, megjelenhetnek majd a, az ebay-en a sárga színű iPhone-t vásárlásra, vásárlásra fejegosító kódok, meg meg, meg a botos bűnözők az Apple Salon mellett, a Sarki utcában, hogy elvegyék a színes iPhone-t az emberekkel. Hát valamint a alibabacom on az átalakító készletek, meg a dealextreme és egyéb ilyen kínai szájtokon, meg a sárga színű iPhone, hamisítványok. Igen, meg az instractable azon az első olyan cucc, hogy a kék iphone hogy lehet szétszedni, és ott hangolásban átfújni színesre más színűre. <gül> hogy leszinterezni valami ilyen csodálatos sárgává. Mm. Mm. Ide van még írva egy mondat, amit, amit olyan, mint hogyha én akarnék előadni valami kis táncbetétet most az iphone az, az van, itt új lenyomott a kamera, feri magán száma. De legalább nem a Na mindegy, bele se menjünk, hogy még számít a szembe. Ja, hát... Nem is nagyon akarom eltáncolni, inkább azt akarom mondani, hogy, a, hogy van egy másik podcast, amit konektornak hívnak, és játék, a játékvilág híreivel és általában a videójátékokkal foglalkozik, mm. viszont a múlt heti adásuk az valahogy úgy rátekeredett az iPhone-ra, és ezért elég keveset is beszéltek a játékokról, viszont nagyjából másfél órán vitatták mert az új iPhone. Itt, és egy rendkívül érdekes és nagyon tartalmas adás lett, tök jókat beszélgettek arról, hogy vajon az új lenyomat azonosítás, az, az jó dolog vagy rossz dolog, illetve hogy az, amiket tud az új fényképezőgép, amit az iPhone 5S-be építettek, az vajon vonzó vagy kevésbé vonzó, illetve hogy mi benne a vonzó. És... Ezt most nem akarnám hosszabb visszaidézni, inkább dozdítanék mindenkit arra, hogy hallgassa meg ezt a konnektor előadást, vagy adást. De az megnyugtatott engem, hogy úgy látszik, nem csak én gondoltam úgy a bejelentés után a múlt héten, hogy ugyan semmi farrengetőt nem hozott az Apple, de én nekem az volt az érzésem, hogy, hogy régen nem történt ilyen ilyen nagy előrelépés a telefonnal olyankor, amikor ugye az Apple minden második évben valami menőséget mutat be, ehhez ad új számot és aztán minden erre rákövetkező évben pedig csak egy ráncfelvarrást Ez szokta az S betűvel jelölni. És most az ráncfelvarrós év ez a mostani. Ehhez képest egy nagyon, nagyon komoly és izgalmas előrelépést jelent az új iPhone. Én ezt gondolom. Nagyon komázom az új lenyomatolvasót is, meg a 120 fps-ben teljesítő, belassítós videó tudó kamerát is. Hátti? Menőnek menő, de még mindig nem érzem azt, hogy nekem a boltba kéne rohannom, pláne, hogy ugye nincsen sárga. Érdekes, én egyre inkább az új lenyomat. Tehát amikor, nem tudom, már viszonylag régen beszéltünk, ugye arról, hogy a Samsung márkájó telefonom a zsebemben, teljesen önálló életet él, és rendszeresen intéz hívásokat, alkalmazás indításokat, és ma például azt vettem észre, hogy a telefonom a Google now nézegeti. <gül> Anélkül, hogy én erre megkértem volna. Szóval de mert, hogy hát... simán azt történik, hogy Samsung telefonod van. Hát de. Simán Ez a, a problémának. De igen, igen. Szóval, ehhez képest, hogyha arra gondolok, hogy, hogy lenne egy ilyen új lenyomat azon a sitós iphone aki egészen egyszer nem lenne hajlandó addig semmit csinálni, amíg nem érezni az én hüvelykújjamat az ő kis home gombján. Ez, például ez a probléma megoldódna. És arról még nem beszéltünk, hogy nem lehetne ellopni a telefonomat, pontosabban nem lenne értelme ellopni azt. legfeljebb alkatrész ellátásra lenne jó, más sem nem. És Hána. még számos ilyen dolog eszünkbe jut. Ezt egy dolog egyébként, mert múlt héten volt egy olyan nap a, a munkahelyemen, amikor ö, nem történt semmi nap. És sem alatkoztam, és a korábban a telefonomra végül felraktam egy, majdnem teljesen aktuális androidot. 422, azt hiszem. Hát az már rossz, elavult. Ö, igen, de csak ilyen Release Candidate, Nightly, többé kevésbé működik telefonálni, még nem tud, típusok vannak a, a még újabbból. Um, és most itt lubickolok abban, hogy ezek a hackerek ezek miket csinálnak Androidra, <kül> és, uh, és lehet, hogy ez részben egyébként válasz arra, hogy lehet ezt normálisan csinálni, legalább izgalmasan. Ebben persze benne van, hogy nem vagyok átlagfelhasználó, mondjuk. Uh, és nem Samsungosan, Tehát valami ott a samsung nagyon el elcsesződik folyamatosan. Hát... Abszolút ezt gondolom én, és a, igen, mindig erre jutunk, hogy végül is a Samsung egy csomó effortot beletesz a készülékeibe, de valahogy a, a lelket azt mindig kifelejtik belőle, vagy a lélekgyárban valahogy soha nem sikerül legyártani azt a tökéletes alkatrészt, ami aztán az eszközöket jóvá tenni. És ennek megfelelően, amiben nem kell lelket rakni, azok nagyon jó tőlük. Hm. Nem tudom, tán a hadihajók? A, had a konténerhajó, a Winchester, a rakétavédelmi rendszer, minden gyártanak azért. Eh, szóval van még egy fél mobiltelefonos hírem, szabad-e? Rögtön azután, hogy én bejelentem, hogy ez az adásunk kivételesen a 27%-kal hosszabb lesz, mint általában szokott lenni. Hát így közelíteni fogja másfél órát, de ezt csak azért mondom, mert látom az órát, és látom, hogy mi van még hátra, de ez nem baj, legyen ez egy 1 óra 27 perces adás, mit szóltok hozzá. a ja, bruttó adás. Tudni kell, mikor van. Ez úgynevezett bruttó adás. De, de majd a végén a meg megoldja ezt. Szóval, egy fél mobiltelefonos hírt ígért el nekünk. Elt. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Annál is inkább, mert ebben, ebben igazából mindenben az elmúlt hetekből plusz az a vágy, hogy a franciák szopjanak. <gül> Tehát... A... Miért pont csak a franciák? Azt mindenki szeretett, amikor a franciákról pórul járnak. Erre egy kultúra épült fel. Erről szól a civilizációnk. Egy része. Na igen. Melyik? Igen. Hol? Mi? Szereted a franciákat? Nincs olyan semmi olyan franciákkal? Képzze, ez egy kikerülő választ volt. <gül> Akkor mondom, szeretem a franciákat, tessék. Hú, Isten, Jó, a szereti a franciákat, nagyon kemény. On, on the record meg volt az is. Figyelj, nekem is van francia haverom. És meg a franciákat? <títhat> <títhat> <títhat> szóval az NSA-botrány miatt megtiltott a a minisztériumoknak a, a kereskedelemmel kapható mobileszközöknek, a Gmailnek és az SMS-nek a használatát. És emiatt ezek a szerencsétlenek a francia a Hadi hadipari vállalatnak a mobiltelefonjaira szorultak vissza, amik úgy néznek ki, mint egy, egy kétképernyős összehajtós Nokia. A, ez is szóval. Nézem a, a hozzá kommunikáció, meg kormányzati eh, internet, meg mindent tud ez a dolog, csak hát nincsen neki formója. És akkor le, lepróbálták volna a mirigert kétszerűségeket is? Hát még az is lehet, hogy minitelen fognak majd egymással kommunikálni. mostanában bezárták, de lehet Bezárták, igen, az pont a Vajvatal volt, terem, van valamelyik híres francia találmányok az informatikában. Egyébként ott van például a ságféle, integetős telegráf, azt is fel lehet nézni, nagyon gyorsan. De azért, hogyha ezt a Thales telefont megtekintjük, akkor az pontosan úgy néz ki, mint a Gulliver játékboltban kapható ilyen úgynevezett játék-mobiltelefon. a hát szerintem a kell több jó, ja, hogy eddig a játékiparban bizonyított a Tálész ezekkel a készülékekkel, de most hirtelen lett egy nagy kormányzati tender, és gyorsan tettek bele egy, egy telefonmit. Azt is emlék hogy ez a Tálész, hogy az a francia cég, ami talán még repülőgépet is gyárt, de, de légvédelmi raketat... Repülőgépet nem, nem gyárt, rakétarendszereket gyárt számosat. Például én úgy emlékszem, hogy itt Magyarországon ugye van egy ilyen egy ilyen kézi, légvédelmi ami aminek annak idején a tendere körül nagyon sok hiszti volt, és azt is a tálés gyártja. vannak már akkor igen? Nem javelin. Hát nem emlékszem, most kínos-kínos, de mindegy. Van egy ilyen kézzel vezérelhető, és talán terepjáróra szerelhető, talán négy Jó, lövető, vagy hat lövető. Emlékszem, amikor ezt csinálják. ez volt az a... Az a Légi rendszer, aminek a nagy tesztje, vagy hát az ilyen nyilvános bemutatója, az ilyen iszonyú kínosan zárult, mert a, egy éles lövészettel mutatták be, és sajnos egyetlen céltárgyat sem sikerült eltalálni. Ezt azt mindenképpen. Miért ez a filmeket? Visszatérve az asztalhoz. hogy milyen összefonódások vannak itt. Ennek van valami köze a, a Thomson CSF nevű céghez. Az a, a Thomson, hogy valószínűleg egy másik ága, aki gyártja azokat a csinos boltban kapható CD-s magnókat is. Így van, az bizony. Szintén egy nagy hadipari koncern egyébként. Igen. Benne vannak a, az eljövendő ö, francia anyahajónak a tervezésébe. És, és van még egy ilyen európai... PPP cég, ahol meg repülőket is gyártanak a biztonság kedvéért, meg technika meg minden. Tehát, hogy bár a dizájn elékezik, szerint szóval mindig nem túl jók, ahogy ez a telefon kinéz, de, de legalább cégnek nem kicsi. De ronda az Istenem. De azt az mondja, hogy a két kijelző között a harmadik ilyen színes dolog, mi a képen olyan? A dizájn. De harmadik ez. Volt egy kis hely, és akkor fejtek egy pierre valami csinos kéne még rá. lehet a színek. Egyébként nem egy ilyen lik, ahol, ahol be lehet nézni a kis kijelzőre, amikor Ott élet, a ki az a színek. Ez igen? Igen, nagyjából. Aha, no, e, a, a, ezzel a tárgyal szemben Szerintem a következő. A az viszont gyönyörű és teljesen értelmetlen, de teljesen. Még értelmetlen. Teljesen az. A borzasztó szörnyű. Oda vagyok. Lehet rajta gépelni, meg lehet rajta touchpadelni. Szerintem nem lehet nagyon kényelmes. Kedves én. hallgatók, ti még nem látjátok, amit én látok. Egy fából készült touchpad nyolatkező <gül> tárcs. Úgy <gül> ilyes dió touchpadet lehet vásárolni drágán. Ez, nézze, ez pont olyan touchpad, mint amit használok az irodában csak nem üvegteteje is, és alumínium az alja, hanem egy fadarab. És az mennyivel kényelmesebb már? Tehát tök úgy néz ki, és valószínűleg pont centire is ugyanakkora, meg ugyanolyan dőlés szögű, mint az apple féle Magic Track, például önállóan megvásárolható dolog. Ugyanúgy tudja csatlakozik, ugyanúgy tudja a multitátsot, csak azt hiszem kétszer annyiba kerül, és cserébe fából van. Én ebben a adásban már vállaltalunk, politikai korrekt voltam. Úgyhogy majd egy összegben a végén elnézést kérek a. Kedves hallgatók! Én már kijelentettem akkor szerintem, mert minden nem mindegy, hogy Gáspár ez egy nagyon nagy Igen. A, a számítógép legyen számítógép, a krumpli meg krumpli főzörék. Ez a építettünk fából a számítógép, ez mindig ilyen hülyeségnek jött le nekem. A vaskarika, ha szóval mit keresem. Még ha vaskarika lenne legalább az És a ugye van egy másik változata, azzal az, az az egyetértek viszont, hogy az már aggályos, meg valószínűleg kényelmet lehasználni, billentyűzet ugyanilyen egy a fából, kivágva, minden billentyű külön-külön szeretettel megformálva. Igen, és aztán a... egy kicsit a gondolom, amikor az emberi tögeti. Hát, hogy megszorosodik az s és akkor utána azzal nem tudsz. Viszont tényleg a trackpad, az pontosan ugyanaz, mint amit én használok, csak, csak egy, egy ha, szebb anyagból. Hát jó, ezt mondjuk, hogy hajlandó vagyok elfogadni, mint nem ilyen olyan végtelen nagy baromságot. Vidéki csűrbe felépített loft, ahol a, <gül> a nagyapát szép apjától örökölt asztalon dolgozva, kifelé nézve a ködlőhegyekre, ott elfél az asztalon. Uh -huh. Hát majd IPO után akkor megveszem. Na most minden esetre, mielőtt a következő, és egyébként szerintem mai este legizgalmasabb hírébe vágnánk, akkor... Itt most jól pofán vágom magamat, hogy hallatszon a csattanás. A, ez a légvédelmi rendszer a Mistral rendszer, és nem a TALESZ gyártotta, hanem a Mátra, ami valóban Francia. Országunk legmarszabb egysége. Azon túl igen, de szóval a Matra eh, BI Dynamics, ami egy francia eh, fegyverkoncern de nem a TALESZ, ennyiben most megérdem a pofonta pontja de a Mistralettől még valóban egy ilyen, egy ilyen zűrös raketa rendszer volt, de nem ők tehetnek róla. De egy franciák, értjük. Igen, igen, igen. Na, de viszont az a bizonyos legizgalmasabb hír, hát ha minden igaz, akkor Keltnél van az a, ez a tárgy, ami szerintem az elmúlt hetek legszebszibb hülyes, hülyesége, és a Sony készítette. El is nem Legnem létezőbb, fogdj, nem a, Fogd, a megoldás. Ez a Sony DSC QX10, aki eddig nem tudta, az egyrészt nem figyelt, és küldjébe be a holnap. Másrészt pedig ez a sony az a fényképezőgépe, amiből hiányzik a kijelző. Helyette egy ilyen rugós szírszarra rá lehet bígyszteni a telefonra. NFC-vel összebarátkozik a telefonnal, utána Bluetooth-on vagy nem Wi-Fi ez az Wi-Fi direkten beszél a telefonnal áttölti az élőképet, emiatt egy kicsit legel az egész egyébként, tehát nem az, hogy <gül> a gyereket lehet fényképezni. <gül> Majd pedig lehet a lencsén magán is vezérelni az utcot, vagy a saját alkalmazásán is, mert a saját alkalmazást kell hozzá azért tölteni, nem lesz ez a telefonnak a fő fényképezőgépe, és fényképeket csinál, vagy videót. Ez tulajdonképpen egy önmagában álló objektív, amit így rá lehet csippenteni egy okostelefonra, és akkor az okostelefon átveszi a objektívet vezérlő és kijelzőként hátára tapadó rendszer szerepét. És valóban a, a, az, aminek hangzik, tehát a legértelmetlenebb kompromisszumokat köti meg egy teljesen cuki, de valójában értelmetlen kütsű keretében? Két oldala van ennek. Az egyik, amit a telefonhoz csatlakoztatsz, a másik, <gül> ahol bemegy a fény. A, más, a másik, ahol Az egyik, hogy a Sony az nagyon bízik benne, találkoztam a a PRS-jükkel, amikor átadta. Ők azt hiszik, hogy ebből sokat fognak eladni, hiszen 60 ezer forintba kerül a kisebbik, és hát csodálatos minőségű fényképeket lehetne lehet csinálni. És ezt, hát, ezt, bocsánat, ezt visszaigazolod? Tehát tényleg jó, jó képeket készít? Uh, annyi ideje még nincsen nálam, hogy pontosan tudjam, majd holnap menjek el vele délután szaladgálni igazából. Uh -huh. És a másik oldal, az itt jön a képbe, hogy az a másik oldal a dolognak, hogy ez azért egy rohadtó kényelmetlen dolog. Ma mentem be, majdnem a Kolosi bicikliztem, láttam fotótémát, gondoltam, ó, ott van a táskám az a párnezott púderes doboz, amibe ami ez a lencse benne lakik magától. vágni már nagy a, a kisebbik is, ami nálam van. És, és amikor eszemült, hogy vagy, vagy csinálok a telefonommal egy fotót, olyan minőségben, amit a két éves telefonom tud, vagy megállok, kiveszem a táskából, összepárosítom, bekapcsolom rá, irányítom, képezek, elpakolom, stb. Akkor nem éreztem azt, hogy nekem, nekem ezt az egész lépés végig véget csinálnom. Hát igen. Ez Én akkor lesz, jó, így. hogy a turistáskodsz valahol, és elővette felpattintod a telefon és akkor majd azzal fotozott végig azt a, azt a fél órát, vagy ezt a... De annyi erővel már a magaddal egy fényképezőgépet, és gyakorlatilag ugyanannyi macera. De mondjuk nem el. Miért nem? De nem is az, nem. Viszel a egy fényképezőgépet, ennek a dolognak ugye az a, az ajánlata, vagy az a, az előnye, hogy, hogy vannád egy jó minőségű objektív, ami jó minőségű képeket készít egy jó minőségű érzékelőre, ugyanakkor pedig a telefonról vezérled, a telefonon tárolod a képeket, tehát mindazt ugyanap. tudod vele. És, oké? Okay. De hogy mindazt tudhatod vele, amit a telefonnal egyébként lehet a képekkel csinálni? Tehát Instagramban betöltheted, MMS-ben elküldheted, blablabla. Bla, bla. Tehát magyarul a jó minőségű fényképezést vegyíti a telefonnak a hálózatos képességeivel. Nagyjából igen. Hát ez egy termék egyébként, nagyon látszik rajta. Mit tudom én, mint a... Emlékeztek a FM transmitterekre? Én még használok is egyet, a, egyik családi autóban. Na ez nagyjából a, a mobiltelefonsfotózás FM tehát Nem optimális megoldás, nem kényelmes megoldás, nem jó megoldás, ellenben legalább megoldja azt a problémát. Ez leginkább azokra az akkumulátoros, pedálós biciklikre emlékeztet, amik, amik valójában 100 kilósak, és csak a, meghajtás, csak a az elérése annak a sebességnek, amikor a villanymotor be tud kapcsolni, már, már lefáraszt és így a, a, valójában minden kényelmet kivesz belőle. Sokáig gondolkodtam én erről így, aztán egyszer a nyírségben láttam egy elektromos biciklit, és hát legalábbis megváltozott a világképem, legalább egy valakinek eladtak a nyírségben egy elektromos biciklit, és ne. a marketing ennek van, ez a világ csodája. Hát már csak azért is, mert akkor valószínűleg az, akinek a Feneke alatt láttad azt a biciklit, az egyébként tulajdonolta a nyírség egyik felét is. Um, biztos nem költött volna 3-400 forintot egy biciklire, ami... Egy kicsi volt. Na még ráadásul. Mm. Tehát ebből mi következik? A nyírség fele egy otthonkás néni tulajdonában van. Közben Gás már a ki, perjük mobiltelefonjával. <gül> <gül> Tudósítom, mi <hogy> történik. <gül> Miért? Rosszabb egyébként, de tovább. Jó, mennyit, Tehát felismertetted, valami készül, vagy valami szoftverrel, amit a képernyőn látta. Mindegy, ne, nem akarjuk ezt mi tudni. A... Kíváncsian várjuk a jövő héten kelt beszámolóját a DSC QX10 Sony objektívről, amit rá lehet pattintani az azokon. Nagyon kedves neve van. Könnyű megnézhető, és az első hogy gyerekemet így fogják hívni, már ebben de azt, akkor ugye a, a, a gyerek esetében a DSC a vezetéknél, hiszen a legtöbb Sony e, telefonnak DSC-vel kezdődik a neve. Ja, nem, hát az két, két kereszt neve lesz, mint, mint ahogy leessen egyszer egy sikeres költő. Ha az egyiket elhagyja, akkor meg legyen a másik. De lehetne Szedlá X 10 egyszerűen. És, és DSC-nek betézzük. Jó, jó. rendben. <laughs> Ezt megfelelő pillanatnak érzékelem, hogy egy elegáns szökkenéssel átugorjunk a jövő rabatunkba, eh, aminek az első hírét úgy kommentálta az, aki ideírta, sírva röhögök. Én voltam, mert hogy kiszivárgott információ Microsoftnak a Siri Ugye a Siri az a mobilos funkció az iPhone-ok, -ok, vagy tudsz hozzá beszélni, ő visszabeszél, és ilyen viselkedik. Ez most ilyen né négyes négy négy négy cink-es hogy sírít mondasz? Hmm? Hogy Siri-nek kell mondani őt? Hát, siri igen. Ez egy szép magyar szó ebben a formában. Oké, okay, legyen. Én hiszek a hungris márka nevekben. <gül> Én támogatlak ebben kell teljes merszíveséggel. Tehát a Microsoftnak a siri -e, akkor, csak hogy unakjunk velem még, amit lehet. A Kortán. az Microsoftnak a siri -e. Microsoft igen. Az ott egy azt látom, hogy egy cíl. Kérlek, akkor módj rendesen. Szortana. Szopassá, még köszönöm szépen. Szóval, és azért vicces igazából, azért mondom azt, hogy sírva ők, mert hogy a Cortana név az ismerős tehát mindazoknak, akik játszották a, a halo -sózot. Ez volt az a mesterség és intelligencia, mert a Halo legesleges leges legelső részében meg kellett menteni a, a lezuhanóban levő ilyen űrhajóból, és aki nagyjából végig narrálta, meg beszélgette velünk a történetet. A legeltaláltabb név az egész évből nagyjából. Csak kis, kis populációhoz szól. Az a, az a kérdés perült fel bennem egyből, hogy, hogy vajon az a, az a nő fogja adni a hangját is hozzá? Most nem ember ennek a színésznőnek a neve, aki, aki a kortána hangját szinkronizálta. Ő volt egyébként a No One Is Forever-ben, a két is. Az is én mennyire jó játék, te jó Isten. Nem is tudom, hogy ez a hang. Ja, és még valami, hogy a kortán nem csak okostelefonokon fog működni, hanem PC-n és az Xbox vanon on is. Nagyon-nagyon uh, várom. ha Már csak azért, hogy ezen a hangon beszél hozzám a számítógépemet, hát eladták az egészet. A Jim De... Taylornak nak hívják a színésznőt. És azt, ha már. És azért jegyezzük meg külön, és nagybetűkkel, és, és írjuk ki, h egy Blink-teget csomagolva, hogy a Microsoft egy jó nevet adott valaminek. Több régen volt ilyen. Igen, igen, igen, igen. igen. Az xbox One az b volt. Lumiát akartam mondani, ez a koménok hívták a céget, amit ami ezt kitalálta, az még nem volt egy sikerületlen. Nem egy DSC PU-10, de majdnem. É, és és már, már az, hogy nem. Már valószínűleg mire termékesítik, bele lesz, az a Windows Live 2014 Professional for Enterprise. Vagy Worldcups. Emlékeztek Verkups. arra a vicces videóra, amit egyébként a Microsoft falain belül csináltak, és ennek tényleg vicces volt, hogy milyen lenne az iPhone-nak a doboza, hogyha a Microsofton belül csinálják? Mit iPhone? iPod? ipod év volt még? Sőt, az az első generációs iPodnak a csomagolása jó, jó. volt. Nem, ennyire régi nem lehet. Minden esetre ezek szerint akkor részben emlékszünk, részben nem. És az egy vicces videó volt valóban. Jó. Aztán van még a hét terméke. Ezzel biztosálkoztatok Facebookon. Ó, a 3D Studio mazt gyártja ezt is. Igen. A PhoneBlocks nevű mobiltelefon, ami azt gyűjtenek pénzt egy, egy negyedik pénzi oldalon, azt mondja ki ez a terv, hogy olyan mobiltelefont kell csinálni, ami amit lehet továbbfejleszteni, úgyhogy olyan lepatintod a CPU-t és az új CPU-t bepatintod abba, az új, abba a lookban miatt, ami lett. És ugye lehet benne kamerát, akkumulátort, wifi csipet, minden szírszalat cserélni. És ilyen módon a jövőben a továbbfejlesztő készülő ki a jövő, tehát a mobil terület olyan, mint a, a PC volt annak idején. Tehát akkor egy olyan, olyan készüléket, ami ugye a miniaturizálás jegyében mindent összeintegráltak egy-egy csipre, azt most bontsunk szét. Mert miért? Mert így nem kell majd kidobni két évente a mobiltelefonokat, vagy másfél évente, vagy három évente, vagy öt évente adta függ, hogy, hogy anyám vagy-e, vagy egy kügyű Minden esetre nem, nem egy előmúzható dolog annyiban, hogy, hogy már jelentek is meg olyan cikkek, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert, mert nem drótok kötik össze a modern készülékükben a az eszközöket, hanem valamikor közel vannak egymáshoz, meg esetenként egy csipen. És hogy majd valamikor jövőben ezt meg lehet csinálni, amikor optikai kapcsolat lesz a különböző alkatrészek között, és akkor talán. Majd, hogyha már annyira milliakülteltek az egészet, hogy tud, tudnak annyira fanyagok lenni, hogy, és pazarlóak, hogy és legyen, de akkor sem élj nem senkinek. Mert... Nézd, hogy az l nézzük a dolognak, akkor, akkor lehet mellette érvelni. Igen. Ez egyébként az, Egyszer gondolkozom, hogy mennyire mennyi jó lenne, hogyha mondjuk az EU standardizálná a laptop akkumulátor méretet? Um. Akkor lehetne ilyen normál méret, vagy hogyha, szabvány méret laptopokat építeni cserélhető hát, dolgokkal. De nem arra megyünk, hanem arra, hogy nincsenek cserélhető akkumulátorok, ami amúgy nem, nem egy üdvözlendő dolog. Tehát valójában, valójában tök tetszik akkor, hogy csak nekem laptopban lenne érdekes, és nem mobilban. Mert nem vagy mai fiatal. Nem. Mert öregszel. Pedig van nekem Facebookon meg minden. Öm, egyébként vannak olyan eszközök, pont a múltkor volt egy beszélgetés, szóba került, ahol terveznek azzal, hogy tényleg neked nem fognak négy évent eladni egy újabb példányt a belőle, de mondjuk mondjuk konyhai felszerelés. Az a hűtő, amit én neki a 20 éve című német termék, vagy a... A nem üt eszembe az a rendkívül híres robotgép, amit megveszel és félnek örökül hagyod, hogy a húnyz. Ki ez az? Tehát vannak a van. magikák egyébként, csak, csak nem a mobiltelefonban még. Sőt, hát hol vagyunk még attól? Na de, néma a csendet, van még témánk? Ó, oh, hát még van Itt van az a robot, aminek az a neve minálunk hogy játék és a 10 percben. Aki kérdez? Póli uh, Ferenc, aki válaszol. Én voltam az első hír, én voltam, én voltam. Halljuk, tehát hogy. A játék készült a Game of Thronesból, 8-bites platformer. Jaj, Csingyi történt. Nem, FAN történt, még rosszabb. Tehát rajongókészítik. készíti. Ra rajongó készíti, szép is egyébként, aranyos, Cuki, az elején a valamelyik szereplővel, hogyha olvastam volna, akkor tudnám, hogy melyikkel. És, és az a baj, hogy egyetlenegy el nem fordíttak a, a játéknak figyelmet, ez a, az irányítás kezelés. Majdnem ugyanannyira kényelmetlen billentyűzöttel, mint amennyire kontrollerrel mind a kettőt kipróbáltam. Hogyha ott majd csiszolnak rajta, akkor akár egy jó kis csörtött mesélős is lehet, most egyelőre még fáj vele játszani, mert ilyen rosszul síkolt miatt vesztek el hosszú perci játékidőket. De ügyesnek egyébként ügyes. Nem, nem az a fanok összenyáltak valamit 5 perc alatt, hanem tényleg van jó pixel grafikája, viszonylag csinosan megtervezett pályái, ellenfelek mozognak rajta, közelítenek hozzá. nagyon sok munka van benne. És mit szól hozzá a jó tulajdonos? Egyedül még semmit. Meg persze nagyon rosszul vennék ki magad, hogy bármit szólna, ami nem a tetszés és a tapsvihar. Hm, ez igaz, is. Na, én is hoztam viszont egy jó bofát. Ami szintén egy hobbi projekt. Ami szintén egy hobbi projekt. Van, van ez a Tiny Subversions nevű, vagy Nick nevű emberkel. Foglalancs, hogy csinálj, de, de így gyakorlatilag napszámon, vagy minden nap, minden nap, minden másik nap kiad egy újabb Twitter botot. Vagy egy uh, vicces dolog, generátor dolgot. És egyéb jelenségeket. És most csinált egy generátor generátort. Aminek beadsz egy Google Spreadsheet URL-t, amivel mindegyik oszlopába másfajta szavakat raksz be, és az meg össze összegenerál egy véletlenszerű dolgot. És akkor tehát meg megvan az a játék, hogy akkor mondjál egy jelzőt, mondjál egy főnevet, mondjál egy igét, és akkor ez össz összegenerál egy valamivel. Hát ez nagyon izgalmas, de tényleg én most konkrétan tíz évvel ezelőtt írtam ugyanilyen szoftvert. A Great Dissertation Generator volt a neve, és egy kollégámnak készült ajándékba, akinek sok év után immár kb. vezérigazgatóként kellett megszereznie a diplomát, pontosabban az abszultórium után az államvizsgát is elkövetnie. Ez nem hogy, nagyon nagy menőség, nem? Öcsém, hogy örülne most ennek éppen? Leadás előtt rendküli rendkívül idegesési időnként vezek szem vele, hogy legyen már kéz kanyorgon. Uh -huh. Viszont hoztam még egy, egy témát. Az újat azt ki is a dologból, mert igazából nem akarjuk mi ezt tovább rugdosni, és látszik, hogy szegények nagyon bének. Uh, ma mutatják viszont be a GTA sorozat, a Grand Theft Auto gangster szimulátor. Hát olyannyias szóval szóval mutatják be, hogy azt hiszem, hogy... De nem mutatják be. Már bemutatták, nem? Pénteken? A kedvenc kollégám éppen most csetez rám, ő éppen áll sorba valamiért. Sorba állnak érte emberek? Akkor azt viszont mondja, most éjfélkor. Azt mondja, állnak előttem vagy 150-en. És uh -huh. nem steam szedik le? Ja persze már xbox volni, szóval nem, nem az Xboxnak nak az online boltjáról szedik le? hogy PlayStation 3 Nem bánom, hogy hosszú lenne, hogy mindenki elkezdje letöltem, nem tudom, gigát, akkor szerintem ott még durvább sorok lennének, csak legalább el lehet menni közben aludni. Hmm. De ugye a csókosok, azok nyilván megkapták ezt előre. A, a The Verge játékos oldalhajtásnak a poligonnak már meg is jelent a, a tesztje róla, azt érdemes megnézni. Van egy ilyen videós teszt, nagyjából összefoglalja. Sokkal nagyobb, egy picit nagyobb annál, amire most gondoltak. Most úgy nagyjából jó. Lehet benne autóval menni, repülővel menni, jetskivel menni, úszni a delfinekkel, mm. szivárványosat hányni a hóba. <gül> Nagyjából egy dolgot nem lehet, és ez a, a GTA-ságnak az átka, nővel játszani, és hogy találni benne egy, legalább egy darab erős nő karaktert. Ilyen maszkulin, egymás nagyon lövős autós játék lett belőle, az viszont nagyon nagy történetre és nagyon nagy világban. Úgyhogy én ettől várok egy rendkívül izgelmas játékos vitát, hogy, hogy meg lehet-e csinálni ilyen játékot, vagy, vagy hiányoznak hiány bőle a dolgok, és mint hogy el is indult volna, a kommentekben már anyázzák egymást. De, de azért szerintem várjuk meg, hogy lecsillapodik, mert emlékszem, amikor a Gil mindig egy ilyen nagyon övárva játék, akkor az elején megkapja mindenkiből a 12 pontot 10-ből. Aztán egy pár hét múlva hogy valójában ez nem annyira jó. Emlékszem, hogy a Portal 2 volt ez amit csillagáskor mindenki imádott a számére, recsitult, kiderült, hogy valami egy nevedőjáték. Jó, hogy nyilván a, a GTA meg egyébként is folyamatosan fanokra játszik, de abból van annyi, hogy, hogy, hogy sikerre játék lesz belőle, attól én nem félek egyébként. itt tök várom, mert a a GTA IV az, az sokat, sokat visszavett a, abból a parodi, parodisztikus stílusból, ahogy látszik, Skóciából, Amerika. De most visszatér a Salon Jazznak a, Jazz a helyszínére, és a... És olyan régen jártam Salon azban, meg Las Venturasban, meg San Fierroban. Jaj, visszatértünk ahhoz a, ahhoz a veszőparipáthoz, hogy vannak olyan helyek, amik nem léteznek, de nagyon jól ismerjük. Igen, igen. Vagy vannak olyan helyek, amiket több, több játékból is ismersz. És akkor, amikor az egyik helyem... Legut legutóbb, amikor GTA 8 játszottam, és, és elmentem a a déli csücskéhez algonkvinnak, tehát menhet ennek, akkor, akkor nem, az, nem az jutott eszembe, amikor, amikor Battery parkon New New hanem amikor Battery parkon álltam a Deus Ex-ben. <gül> Azért ez egy furcsa módosult tudott állapot lehet, amikor az ember emlékeket idéz föl egy játékból, egy játék virtuális világából. És így próbáltam oda hívni mindenkit körülöttem, hogy nézd, nézd, és ott volt az őr, <gül> és ott volt a hatalmas lépegető robot? Vannak ezek a fotók, tudjátok, amikor egy, egy most elkészült fotóról rárakják FortePanról, vagy ahol találnak archívképet, onnan a, a osztcsétának a német katonák a 4 és 6 os megállójában típusút. Igen. Igen. Igazából lehetne ilyet játékkal is. És biztos van is, persze, csak rá kéne <gül> <gül> Majd most megcsináljuk a nagyobb... Igen, és akkor ugye 2000-es években, meg a 90-es években, ahogy a, ahol a Sarandri azt játszik, hogy azokat a helyeket egymásra. Sarandri az de... végezés most. Ezek mind nagyon érdekes dolgokat mondtak, de ti akik egyébként valamelyes képben vagytok ebben a játéktörténetben, akkor most ez a GTA-ot, ez egy jó cuc lesz? Vagy mi van? Ez egy bűtületesen látványos cucc lesz, nem viszi előre annyival a zsánert, amennyivel előre vijetné de valószínűleg egy olyan játék az, amivel lehet sügyezteni nyugodtan valós időben számolt heteket. Uh -huh. Mármint, hogy full napokban mérheteket heteket, igaz? Tehát, hogy sok százalomban oh, Igen, igen, Itt... igen. igen. vezetsz, és embereket lősz le. vezetés embereket lősz le. Tehát csomó lehetőség van. Hát kell lenni a GTA-ban? Uh -huh. A kedvéért igen, ezen nem változtattak. Uh -huh. Értem. Egyébár de de sok a... szervizetbűnözés van a... A GTA-ban viszonylag szervezetlen GTA bűnözés van. Tehát adhok bűnözés van. impulzus bűnözés? Impulzus bűnözés pontosan. Ebben most egyébként az, az még az újdonság, hogy három különböző fajta bűnözővel is játszhat, akik között váltogathat. Van egy ilyen fehérgaléros és időnként embereket megölő bűnöző, van egy pszichopata embereket lelőő bűnöző, és van valami középputas gengszterke is. De ő is jól meg embereket. Nyilván ez a munka leírása Ki is rúgnak, nem csinálnak. Értem. És mindezt látványos 3D környezetben gondolom, ahol nagyon, nagyon jól szív. néznek Néz ki. Meg a Vergnak a videóját. Uh -huh. Értem. És nézzék meg a kedves hallgatók is, hogy ne nekünk kellene elmondani rádióadásban. Hát bele fogják De... bedelni a posztba. Még, még De utolára. még káncoltunk az építészetről tovább, szóval... Azon már túl vagyunk, az az adás első felében megvolt, volt, illetve első harmadában most már azt kell mondjam, hiszen tényleg meg tudjuk csinálni a 127 perces adást. Bár 127 perces? Nem, valójában 60 plusz 21 százalék lesz ez. De nem muszáj kihúznunk addig, mert maximum végére beteszünk valami... De nem is kell, egy, egy nagy szünet jelent te egy, -egy, egy, -egy rejtett számot. De nem De kell, a... hiszen már csak egyetlen hírünk van, és az is arról szól, hogy a át szeretne karácsonyra kapni egy hitelkártya méretű szintetizátort. Annyira szép. És ezzel ismét találtunk egy crowdfunding oldalt, ez, ennek az adása volt, mert ez nem azon a crowdfunding oldalon van, mint ahol a megcsináltatlan telefon, hanem egy másikon. 9483 dollárt kapott a projekt, 6000-et kértek, tehát már meg is van. És ez egy olyan cuccami, kazettaméretű szintetizátor, van rajta egy fülhallgató bemenet, és az ujjadal kell zárni, is áramköröket, és akkor, mint a stilofonnál egyébként, vagy ott lehet egy ilyen told-szerű dologgal is, és zenél, és egy kazettatokba érkezik, nagyon retro módon, és ott van szórakoztatod el magadat, 8-bites szintetizátor, Kevés effektelés, kevés hanggal, és ugyan lehetve lesz igazából. És ez egy ilyen nagyon szép geek tárgy, ami ahogy a geek tárgyak általában nem rendelkezik különösebb használt értékkel, de, de nyilván nagyon szexi dolog bírtakolni egyet. ilyet. Ugyanezt mobiltelefon alkalmazásban sokkal olcsóbb lenne, és jobban használható, de így mennyivel menőbb? Részben, a, részben egyszerűbb. De ezt be akarja kötni bármilyen, bármilyen setupba keverővel, mivel akkor ez a ez a módszer és azt figyeltem meg, hogy hogy kickstarter meg meg crowdfunding oldalakon, meg, meg mindenhol nagyon sok ilyen pici, összeforraszthatós, audiós dolog történik. Tehát ez, ez most nagyon felszállóban van. Mindenki és mindenki kutyái és dobojépet csinál, meg meg meg mixert, meg minden ilyen mackot. Úgyhogy. Őrületes irányban történik, tényleg én a nézem, zenéről nem tudok táncolni sem, de, de tényleg minden héten van két-három projekt. Akkor ilyet kérjünk mindjárt karácsonyra, hogy ezzel tudjunk villogni. És majd zenélünk egymásnak adás helyett. És majd zenélünk egymásnak adás helyett, a jövő heti műsor az úgyis csak 30 perces lehet, hogy a, végül az univerzumban kiegyenlítődjenek a dolgok. Ó, és akkor megvan az hozzá, de nem áll. <gül> Rendben van, a jövő éte, ezt is megtudhatjuk. Nem várul a száma. Addig már csak egy hét van hátra. Sziasztok, kedves hallgatók! Sziasztok!